Ключът на живота Беседа от учителя държана на предобщия окултен клас на 22 август 1928 г. в София, Изгрев. Ще прочета 20 глава от Откровението. Няма да дам никакви тълкования по нея. Нека всеки я разбира тъй, както може. Обаче има един основен закон, който гласи Всяко същество използва храната, която му се дава според степента на своето развитие. Обърнете внимание на четвъртия стих И видях престоли, и насядаха на тях, и даде се тям съдба и видях душите на закланите за свидетелството Исусово и за Словото Божие, и които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото и на ръката си, оживяха и царуваха с Христос тъйсещи години. Днес всички хора искат да царуват на земята. Както виждате, има разлика между техните разбирания за мястото на царуването и това, за което се говори в стиха. Къде трябва да бъде това царуване? На земята, на небето или във въздуха? Често хората, от каквото и общество да са, приличат на малки деца, които очакват на баща си да им донесе нещо за ядене. Любителите на забавление и удоволствие, като отидат на театър, също така очакват, какво ще изнесат актьорите на сцената. Като посея си, земеделецът очаква плод от нея. Като насъди лозито си, лозарят очаква от него грозде. Всички хора все очакват нещо. Когато се даде очакваното, хората се радват. Когато представлението излезе несполучливо, всички говорят, че ролите не са изнесени добре. Когато нивата даде добър плод, казват «Добре роди тази нива». Когато лозето даде изобилно плод, казват «Добро е гроздето». Когато бащата донесе нещо в къщи, децата се радват и казват «Добър е нашия баща». Обаче това представлява едната страна на живота сегашното разбиране на хората. Другата страна на живота се изразява в това, че понякога бащата нищо не донася в къщи. Нивата нищо не ражда. лозето не дава плод. Тогава хората се разочароват от живота. Първото положение – когато от всякъде се дава, това напълно отговаря на изискванията на хората и те са доволни. Даже и крадецът се радва, когато успее да открадне това, което иска. Не може ли да открадне това, което иска? Той скърби. И праведният се радва, когато получи това, което иска. Той скърби, когато не може да придобие това, което иска. По какво се различава радостта и скръпта на праведния от радостта и скръпта на крадеца? И единия иска, и другия иска. Вие трябва да различавате, дали радостта и скръпта ви са като тези на праведния или на грешник. Това са две различни положения. Когато някой каже, че се радва, той трябва да се запита дали радостта му е като тази на праведния или като тази на грешник. Ако скърби, пак трябва да се запита дали скръпта му е като тази на праведния или като тази на грешник. Пазете се от иллюзиите на живота. Вие не трябва да имате иллюзиите на онези българи шопи, които. Ходи ли някога да превземат цари град със своите голи овчарски сопи? Цари градчани ги хванали, събрали сопите им, натрупали ги на куп, а тях разпръснали да вървят назад. Може ли град като цари град да се превземе с сопи? Не може. Ако вашите вярвания, ако вашите убеждения, ако вашите молитви и сълзи приличат на тия овчарски сопи, по-силните от вас ще ги вземат, ще ги натрупат на куп, а вие ще се върнете назад, без да свършите някаква работа. Когато човек отива да превземе нещо, той трябва да бъде добре С Скъпо. Ако светските хора, за да постигнат дадена цел, се въоръжават с добри и силни оръжия, тогава Какви трябва да бъдат уръжията на един праведен или на един духовен човек? Ще приведа едно сравнение. За да видите на какво трябва да обувавате в живота си, ето какво ще ви разкажа. Заек застава пред вас с два револвера и казва Докато съм с вас, косъм няма да падне от главата ви. На мен не уповавайте. В мене имате вяра. Имайте вяра. След заека идва мечка, също така въоръжена и казва: Докато съм с вас, никой не може да ви докосне. На мен не уповавайте. Питам: На кого трябва да уповавате? На заека или на мечката? Ще кажете, че трябва да уповавате на мечката. Наистина. Ако оповавате на зайка, още при първия гърмеж, дошла, не дошла опасността, той ще избяга. Зайка ще бъде пръв, а вие последен. Оповавате ли на мечката? Като се намери предопасност, като види по-голяма мечко от себе си, тя няма да бяга. Тогава вие ще бъдете пръв, а тя последна. Какво ще постигнете, ако уплъвавате на заека или на мечката? Ако мислите, че един заек или една мечка могат да ви защитят в живота, това значи да се самозаблуждавате. Заекът и мечката са символи, които изразяват външната проява на човешкия живот. Вие трябва да преведете тези символи в живота си. Да уповава човек на заека значи да оповава на удоволствията в живота. И в такъв случай, както заекът бяга от най-малката опасност, така и човекът на удоволствията пада духом и от най-малките страдания и изпитания. Най-лесното положение е, когато човек иска да се удоволства. Всичко в живота да му е угодно. Краката на удоволствията са дълги, както на заека, и то бяга като него. Мечката пък изразява грубия живот, който наричаме черен труд. Обаче нито животът на удоволствията, нито животът на черния труд са в състояние да спасят света. Който се удоволства, стомахът му се разваля. Който опрекалено работи, ръцете му се развалят. Какъв смисъл има в това, човек да разваля стомаха или ръцете си? Това е външната страна на въпроса. Мислете върху вътрешната страна, върху дълбокия смисъл на този въпрос. Днес всички хора се нуждаят от истинско схващане, от истинско разбиране на живота, който Бог им е дал. Към какво трябва да се стреми, човек? Яденето и пиенето не са цел живот. Думът не е цел живот. Синовете и дъщерите не са цел живот. Богатството не е цел живот. Тогава, какъв е вътрешния смисъл на живот? Ако при сегашните условия искате да разрешите една от великите задачи на своя живот, преди всичко трябва да знаете какъв е смисълът на целокупния живот. Някои казват, че не може да се живее без ядене и пиене. Не разисквайте по този въпрос. Яденето и пиенето са условия само за поддържане на живота, а условията са вън от вас. За тях няма какво да говорим. Всяко нещо е нещо, което е извън нас. Нищо не ни ползва. Разсъждавайте върху тази мисъл, докато ви стане ясна. Представете си, че един човек има хиляда килограма жито в хамбара си и ги държи заключен. Той не ги продава, нито ги смила на бръжно, а само пости и гладува като казва. Житото трябва за черни дни. Нека седи в хамбара, няма да го я. Друг човек има само 1 кг жито хамбара си, но го изважда навън, смила го на воденицата, прави си от него хляб, опича го, хапва си и казва. Ще ям каквото Господ е дал. В кого от двамата е силата? Фонзи, който има едно кило жито и го употребява или Фонзи, който има хиляда кила жито и ги затваря в хамбара си. В този, който има едно кило жито... И разумно го използва. Мнозина искат да станат ученици, свети хора, но без да работят. Това са празни работи. Това е човек, който има хиляда килограма жидов къмбара си и пости. Силата на човека седи в това, което той придобива всеки даден момент, както и в това, което се крие в неговото съзнание. Бог се проявява в съзнанието на човека. Вън от съзнанието на човека Бог не съществува. Хората знаят за Бога до толкова, доколкото Той се проявява в тяхното съзнание. Религиозните казват, че Бог може всичко да направи. Вярно е, че Бог може всичко да направи за вас, но това зависи от възможностите, които са вложени в душата, в ума, и сърцето ви. Представете си, че вие се намирате пред един кладениц и държите в ръката си кофа, вързана с тънко въже, с което можете да извадите едва 10 кг. вода. Аз съм силен човек и със своето въже мога да извадя не 10, а 100 кг. вода и ви наблюдавам какво правите. Вие пускате вашата кофа с тънкото въже и изваждате само 10 кг вода. Ако е съзнателно живо същество, въжето ще остане недоволно от това количество вода и ще каже: Не мога ли да извадя 100 кг вода? Опитай се. Вие вземате друга кофа, която може да събере 100 кг вода, закачвате я на вашето тънко въже и я пускате в кладенеца. Теклите кофата нагоре, но въжето се скъсва и кофата остава в кладенеца. Вие се чудите, защо става това и казвате. Господ, не може ли да ми помогне да извадя с това въже 100 кг вода? С това въже не можеш да извадиш 100 кг вода. С него можеш да извадиш само 10 кг. Ако мислите, че с това въжее можете да извадите 100 кг. вода, това показва, че вие имате погрешно заключение за нещата. Като казвате, че Бог е всемогъщ, това подразбира проява на Бога в Неговата целокупност, а не в Неговите части. Във всяка отделна част, във всеки отделен човек, Бог е до толкова силен, доколкото човек може да го приеме, да го разбере и да го прояви. Следователно, за да извърши работа по-тежко от своите сили и възможности, човек се нуждае от време. Той трябва да пуска ковата 10 пъти в кладеница, за да извади 100 кг. вода. Ако иска да свърши тази работа изведнъж, да съкрати времето си, той трябва да търси друг, изходен път. Иначе въжето ще се скъса. Хората правят грешки в живота си, понеже бързат, искат да съкратят времето. Някой пита, защо Господ не ми дава богатство? Защо не ме направи богат? Въжето ти е тънко. Сам Бог за себе си може да извади милиони и милиарди килограма вода, но въжето на вашето съзнание е толкова тънко, че ако го пуснете в кладенеца да извадите с него повече от 10 килограма вода, то ще се скъса. Тогава идва обезсърчението и вие запитвате, не може ли този въпро... въпрос да се разреши по друг начин? Има друг, изходен път. Това, което ви говоря, е философия, която има приложение в сегашния живот, според степента на съзнанието, с което днес живеете. Изходният път се състои в следното. Разумният човек взема 10 тънки въжета, омутава ги едно в друго, закачва на това дебело въже една голяма кова, пуска я в кладенеца и изважда 100 кг. вода. Тук резултатите ще да бъдат еднакви с резултатите при първото тънко въже, което 10 пъти слиза в кладенеца. Придобивката обаче щеше ще да бъде различна. Докато извършвате работата си сами, радостта ви ще бъде по-голяма, отколкото ако се ползвате от чужда помощ. Всички въжета, които вземат участие при ваденето на вода, са съзнателни и всяко иска своя дял. плод на извършената работа. Като изтеглите водата, ще искате да задържите всичко за себе си, но въжетата ще, ще се скарат помежду си за дяло от придобивката. Едното въжете ще каже, ако аз не бях, вие нищо нямаше да свършите. Второто въже пък ще каже, ако аз не бях, нищо нямаше да свършите. И останалите въжета ще кажат същото. Да, всички въжета са участвали за да извадят 100 кг. вода, но нито едно от тях не е в състояние само да извади 100 кг. вода. Значи, те въжета заедно, както и едното въже отделно, ще получат една и съща печалба, само че в първия случай печалбата ще се дели на 10. На всяко въже ще се парнат по 10 кг. вода. Казвате. Хайде да се съберем няколко души, заедно да свършим някаква работа, да извадим заедно вода или да работим заедно на нивата. От придобивката всеки ще получи толкова, колкото ако е работил сам същото време. Всъщност, има ли някаква придобивка в взаимната работа? Има. Истинската печалба се състои стои в насърчението, което взаимно си давате. Всички ще бъдете радостни и весели, ще работите усърдно и ще се върнете с песни. Това ще бъде малкият плюс в печалбата. Ако си сам на работа, ще прекараш един мълчалив ден. Ето защо. Когато добрите хора работят, трябва да се събират по няколко души заедно. Когато някой иска сам да работи, аз подразбирам, че хората около този човек са лоши, пък и той сам не е добър. Когато всички хора искат само за себе си да работят, това показва, че между тях няма сковор. Разбиранията на тия хора не са правилни. Често хората се критикуват, че еди кой си не живее добре, не живее по Бога. Коя е мярката, по която съдите кои неща са добри и кои лоши, или коя работа се върши по Бога и коя не? Казвам. Никой не може да извърши една работа по Бога, докато уповава само на себе си. Когато работиш нещо, кажи. Господи, помогни ми да свърша работата си тъй, както Ти разбираш. Всяка работа, която Бог върши, е много добра. След това кажи, Господи, сега пък аз в Тебе ще свърша своята работа и като свърша своята работа в Тебе, Ти ще се произнесеш за нея. Когато върша своята работа, аз сам не се произнасям за нея, но оставам Бог първо да се произнесе. Щом дойде въпрос до Божиите работи, аз имам само едно мнение. Защо? Защото знае, че Божиите работи са всякога добри. Ако всички философи, всички учени хора по света започнат да ме разобеждават в това, те няма да успеят. А зная положително, че Божиите работи са добри. Както и да разглеждам неговите работи, от която и да е страна, аз зная, че те са съвършени. Само разумното, божественото начало в човека може да се произнася за Божиите работи. За човешките работи пък Бог се произнася. Ако искате да знаете какво аз мога да направя, не питайте нито мене, нито другите хора, но питайте Господа. Следователно, не се спирайте върху това, какво хората мислят за вас, но какво Бог мисли. Законе. Блаженни сте, ако сами си съдите, т.е. ако Бог в вас се произнася за вашите работи. Днес много хора имат известна философия, известни убеждения и за да на света казват. Ние ще излезем пред света да му покажем какви сме. Питам. От толкова години насам, какво ново е казал света за добрите хора? Само Бог има право да се произнася за човешките постъпки, а разумният човек има право да се произнася за Божиите работи. Защо? Защото в Божиите работи човек не е заинтересуван лично, а в човешките се намесва личността. Когато се казва, че ще бъдем силни, това подразбира, че нашите постъпки в нашия живот, за всичко, което вършим, Бог е единствения капацитет. Той може да съди и да се произнаси. Както аз не се безпокоя какво ще кажа за Божиите работи, така също не се безпокоя и за това какво Бог ще каже за моите работи. За Божиите работи аз имам само едно мнение. От това заключавам, че и Бог ще се произнесе за мене така, както аз се произнасям за Него. Дойде ли съмнението у вас, вие казвате, Господ може да се произнесе друго яче за нас. Ако Бог се произнесе друго яче за вас, значи вие сте се произнесли така, имали сте две мнения за Бога. Законът е същия. Съвременните хора казват, какви времена доживяхме. Едно време е в младини как се обричахме и как живеехме помежду си, а днес не остана нищо от тази любов. Ще ви приведа един пример за някой си дядо стояно целю, село голяма Мугила, който често се е хвалил със своето голямо юначество в младините си. Когато станал на 90 години, той взел тоягата си, дошъл до един голям трап и си казал, Едно време, когато бях млад, лесно прескачах и най-големите трабове. Чакай да се опитам, мога ли сега да прескоча този трап. Затичал се и хоп в трап. Като се видяв в това положение, той си каза: Чудно нещо. На млади години не беше така. Като старее човек става за посмешище на хората като излязъл от трапа, погледал се наоколо, да види, няма ли някой да го слуша и си казал Каквото беше на младини, това е и на старини. Така е. Силният човек не може да стане слаб и слабият човек не може да стане силен. Сам по себе си слабият човек е слаб. Слаб е онзи човек, когато човешкото е силно. Силен е онзи човек, в когото божественото е силно. Оттук можем да извадим заключението. Ако вашата любов е човешка, тя е слава. Ако любовта ви е божествена, тя е силна и непреривна. Божествената любов и на младини, и на старини е една и съща. Човешката любов и на младини е гореща, човешката любов, на младини е гореща, на старини студена. Божествената любов обратно. Началото е слава, края силна. Само любовта на майката към детето е еднаква през всичките му възрасти, като започнете от времето, когато детето е било още в отробата на майката и свършите до неговата крайна възраст. Един 90-годишен свещеник често се обръщал към своя 60-годишен син с думите. Моето момченце и го потупвал по гърба. Той не виждал пред себе си възрастен човек с побеляла брада и мостаци, но виждал малко момченце. Същите отношения съществуват и в Божествената любов. Тя нежно се обръща към своите деца с думите Синко, Моето момче, докато хората се заблуждават от външната форма на нещата, живота няма смисъл. Всеки, който остарява в живота на любовта, върви в човешкия път. Всеки, който отслабва в зрението, върви в човешкия път. Всеки, който греши в живота си, върви в човешкия път. Два пъти има в живота Човешки и божествен Някой се извинява и казва Ще ми извините, да аз съм малко рязък, груб съм, имам слабости Няма защо да се извиняваш, но кажи си истината Аз вървя в човешкия път Благородството на човека се изразява в постоянното му коригиране Като направи една грешка Благородният човек казва «Това е човешко» и го слага на страна. Като направи някое добро, той казва «Това е божествено» и не го слага на страна. И видни философии и учени хора правят грешки. Няма човек в света, който да не греши. Един писател написал своя забележителен роман, но опожевал да го напечата безпогрешно. И действително цялата книга била напечатана без грешки, но в заглавието на романа, в едрите букви, се допуснала една грешка. Какво от това, че е имало една грешка? Ще я поправиш? В човешкото погрешките са допустими и неизбежни. Ако в човешкото искате да внесете съвършенство, вие сте на крив път. Съвършенството съществува само в Божественото. Човешкото представлява метод за прилагане на Божественото. Не разбирате ли нещата така? Вие сте на крив път и в края на краищата нищо няма да постигнете. Всички велики, всички праведни хора са вървели в Божия път. В света има два вида хора. Едни, които вървят в Божествения път, безразлично дали са в някое религиозно общество или в света. И втора категория хора са тия, които вървят в човешкия път. Те са вън, безразлично дали са в някое религиозно общество или в света. Резултатите от човешкия път са едни, а тия от Божествения път – други. Двата пътя трябва да се съединят. Когато слабото, човешкото, дойде под контрола на Божественото, то се засилва и изправя. Само Бог в нас е в сила да ни освободи от нашите слабости. И само ние сме в състояние да използваме Божията сила за добро. Всеки иска да използва Божията сила и може да я използва. Но трябва да има само едно мнение за Бога, а именно, всичко, което Бог върши, е добро. Каже ли, че това, което Бог върши, не е добро? Всичко се свършва. Каквото и да ви се случи, казвайте. За добро е това. Някои от съвременните хора се запитват защо нещата стават по един, а не по друг начин. Всичко става според великите закони на разумната природа. Други пък се запитват кой е правилният начин на молене, къде трябва да се събирате за молитва или за разрешаване на някои въпроси. Вземете, например, птиците. Къде се събират птиците? Те правят своите срещи и събрания във въздуха. Същия въпрос зададе една жена, Самарянка, на Христос преди 2000 години. Тя му каза Господине, гледам, че ти си пророк. Бащите ми в тази гора се покланиха, а ти казваш, че Русалим е мястото, където трябва да се покланим. Казва Иисус. Иде час, когато нито в тази гора, нито в Ерусалим ще се покланяте на Отца. Иде време и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отец с Дух и Истина. Защото Отец такви си иска последователите си. Бог е Дух и които му се кланят. С Дух и Истина трябва да му се кланят. Истинското служене на Бога не е във външната форма, не е във физическото. По отношение служенето на Бога, ние трябва да бъдем идеални. Които се кланят на Бога, те трябва да му се поклонят с дух и истина. При това, ако искате да бъдете щастливи на земята, не трябва да търсите щастието на пясъка – който някои слагат в шишетата с чиста вода и постоянно го бълникат и промиват. това няма никакво щастие. И тъй, който иска да служи на Бога, той трябва да знае, че Бог живее и работи във всички хора. Мислите ли така? Отношенията ви ще бъдат правилни. Мнозина наказват. Време се изисква за всичко. Еволюция е нужна за всяко нещо. Да, съгласен съм. Време и еволюция трябва. Но за кого? За слабия човек. Еволюция съществува за слабия човек, но не и за силния. Силният човек еволюира, като помага на слабия, като го повдига в неговия път. Силни са разумните, великите хора в света. Ако някой човек има едно тънко въже, с което може да извади само 10 кг. вода, а трябва да извади 1000 кг., какво ще направи? Този човек е слаб. За него се изисква време, докато пусне въжето в кладенеца 100 пъти, за да извади 1000 кг. вода. Ако въжето му е здраво и дебело, той може моментално да извади хиляда килограма вода от кладенеца. Това значи, че еволюцията е необходима за слабия, а не за силни. За силния човек нещата стават моментално. На онзи, който не ме е разбрал, ще каже Влез в кладенеца от един до хиляда пъти. Като излезеш от там, ще те питам, какво научи в кладенеца? Ако си научил нещо, повече няма да искаш да влизаш и да излизаш от кладенеца. Това показва, че ти си придобил известна опитност, имаш известни разбирания. Не си ли придобил нужната опитност? Нямаш ли необходимите разбирания за живота? Ти ще влезеш и ще излезеш от кладенеца. разумния човек обаче водата... Няма да се извлича по механически начин, чрез помпа. Но тя сама ще извира на повърхността на Земята във вид на извор. И тъй. За разумните хора водата сама идва при тях. Няма нужда те да слизат при нея. Каквото е отношението им към водата, такова е и отношението им към Бог. Когато обичате Бога, Той е вътре във вас, когато не го обичате. Той е извън вас. Ще го търсите наляго, надясно, нагоре, надолу, но няма да го намерите. И тогава, както псалмопевецът, ще кажете Със сълзи обливам възглавницата си, но нямате Господи. Коя е причината, че не намирате Господа? Бог е във вас, не го търсете вън от себе си. Всеки да разбира нещата тъй, както са поставени в него. Правилно е да разбирате нещата така, както Бог ги е създал. Наблюдавайте себе си и ще видите, че както вашето съзнание всеки ден се разширява, така и нещата за вас всеки ден придобиват нов израз. Благата на света, както и самия свят, се крият в човешката душа и в човешкия дух. Сега не мислете, че даден човек е в състояние да изгаси малкото микроскопическото светило, което грее във вашата душа и във вашия дух. Това е божественият огън в човека, който никога не изгасва. При каквито и условия да изпадне човек, този огън Никога не изгасва. Човешкият огън прилича на огън от пъздер. Мумите от някои села кладят на седенките си огън от пъздер. Това са останки от конопени стъбла при обработване на влатното. Този огън се издига високо, но след десетина минути изгасва. Знайте, че всичко нова което кара пъздера да се издига високо и скоро да изгасва, е човешко. То не остава за дълго време. Ето защо. Върху човешкото не трябва да полагате своята вяра. Искате ли да бъдете крепки, уповавайте на Божественото в себе си. Поставете вярата си на Него. В който момент се разколебаете в него, вие убивате силата си. В който момент повярвате на божественото в себе си, вие ставате силни. Прекъсвате ли връзката си с Божията мисъл, вие влизате в човешкото, в закона на еволюцията. Свързани ли сте с божественото, вие влизате в света на Божиите прояви. Човешкият свят е свят на въплътяване, оплитане в материята, а Божественият свят е свят на вселяване. Значи, ние познаваме два свята Божествен и човешки. Щом сте силни, вие влизате в проявите на Божествения свят закона на вселяването. Щом сте слаби, влизате в закона на въплътяването, слизате в материята. Някой казва, че признава само еволюцията, че само чрез еволюцията могат да се постигнат човешките идеали. Така е. Но еволюцията е за слабите хора, а не за силните. Божественото трябва да вземе над над човешкото. Не смесвайте ти два свята, а се заемете да очистите съзнанието си от всички странични неща. Всеки даден момент да разчитате и разбирате в кой свят живеете. Коя е най-важната мисъл от всичко, което чухте? Според мен най-важната мисъл за всеки един е тази, която той е разбрал и може да приложи в живота си. Тази мисъл представлява за него единия килограм жито, който той може да приготви на хляб и да яде. А всичко това, което не е разбрал, това са хилядата килограма жито в хамбара. Същият закон съществува и в математиката и в другите отрасли на науката. Който разбере числата от 1 до 10, той ще разбере всички правила и манипулации в математиката, а който не разбере тези първи числа, той не може да манипулира и с останалите. Религиозните хора говорят за служене на Бога. Два начина има за служене на Бога. Единият начин е служене с вярвания, а другият служене с унази беззаветна вяра която няма никакво съмнение, никакво колебание. Ако при това служене дойдат страдания и изпитания, човек се усмихва само и казва Такава е волята Божия. Всичко е за добро. Като дойде си ромашията при него, той я запитва Кой те брати при мен? Господ. Тогава а аз ще ти кажа, защо си сиромахкиня? Ти си сиромахкиня, защото не слушаш Господа. Като дойде невежеството при него, той го запитва. Кой те изпрати при мен? Господ, ти си невежество, понеже не слушаш Господа. Не искаш да учиш. След невежеството идва болестта. Той я запитва. Кой те изпрати при мен? Господ, ти си болезнен, понеже не обичаш здравето. Изключваш го от себе си. Ако искаш да те обичат, здравено си. Хайде, върви си сега на добър час. Нямам свободно време да се занимавам с теб. Най-после и грехът дохожда при него. Кой те изпрати при мене? Господ. Иди да служаш на Господа, да изпълняваш Неговата воля. Скоро време е кралещи. Криле ти израснат. Ама аз съм грешник. Иди, не и повече. Направи това, което не си правил досега. Ама аз имам слабост. Пия. Нищо. Пий, но от най-чистата вода. По този начин именно човек на беззаветната вяра се справя с всички отрицателни положения в живота си. Този е правият начин на действие, чрез който всеки може да добие своята свобода. Всеки, който иска да придобие свободата си, нека приложи този начин. Мнози намислят, че животът им е празен, безсмислен. Не. Колкото и да е малък в сравнение с целокупния живот, човешкият живот има смисъл, но не смисълът на цялото. Както животът на една мравка не разрешава целокупния живот на битието, така и животът на отделния човек не разрешава целокупния живот на битието. Само Божественото в човека разрешава живота във всички негови фази. Няма по-хубаво и по-красиво нещо от това да живее човек Бог. Само тогава той може да разбере, какво нещо е любовта, мъдростта, истината, правдата, добродетелта, милосърдието, крутоста, въздържанието и т.н. Всеки, който срещне такъв човек, ще му се усмихне. Всички същества, които живеят при Бога и с него, усмихват се. В една от пустините е имало езеро водата на която била чиста като кристал. Всичко се оглеждало в нея. Вечер през големите горищини всички животни – мечки, тигри, лъвове, зайци, змии отивали да пият вода, но никой от тях не причинявало лопакост на другите. Защо? Всяко животно се навеждало да пие вода и след като се напивало, доволно си отивало на своето място. Голямата жажда изцяло обхващала ума на всички животни и никой от тях не е мислило да напъкости на другите. Тигри, вълци, мечки, зайци, змии, всички заедно пиели вода. Казвам, има едно място, където всички хора могат да се разбират. Кое е това място? Чистото кристално езеро. Идете всички при това езеро. То е божествената любов, при която човешките души трябва да отидат и да се напият. Какво ще намерим в това езеро? Идете при животните. Те ще ви кажат как намират хубавите извори по планините. Жадната душа сама ще намери този извор. Душата, която не е жадна, не може да го намери. Сега, помнете следното. Когато Бог започне да работи в съзнанието ви, това е начало на нещата. Началото е добро и краят е добър. Каквото е началото, такъв ще бъде и краят, плодът на работата. Бог казва: Аз съм. Алфата и Омегата. Началото и края. Когато човек работи в Бога, той е началото, Бог е края. В Божественото, Бог е началото, а човек края. В Човешкото, човек е началото, а Бог е края. В писанието е казано, и Господ ще ти бъде задна стража. Божественото е обратното. Ние ще бъдем зад на стража, а Бог ще ни бъде начело. Ако разберете ти я, мисли и ги приложите, ще имате добри резултати. Ако не ги разберете, ще останете в стария живот. Започнете да работите и за стария живот не мислете. Какво е било вашето минало, не питайте. Живейте с настоящето и бъдещето, в което се заключава новия живот. Ако сте разумни и живеете съобразно законите на разумната природа, вие можете да измените вашите съдби. Щом божественото вземе над е във вас, животът ви ще се подобри. Умният човек прави нещата красиви, а глупавият хубавите работи развали. Всичко зависи от човека. Ако Бог живее в нас, ние ще бъдем силно силни и всичко можем да направим. Не тръбете пред хората, че Бог живее в вас, но покажете на опит силата си. Ако Бог живее в тебе, ти ще можеш веднага да разрешиш и най-сложните задачи. Божественото разрешава нещата моментално. Какъв трябва да бъде ученикът на новото учение? Ученикът на новото учение трябва да има сърце чисто като кристал, ум светъл като слънцето, душа благородна и обширна като цялата вселена и дух мощен като Бога и едно с Бога. Като дойде някоя мъчнотия в сърцето ти, извади правилото за сърцето ти, за сърцето си и кажи като ученик. Аз трябва да имам сърце чисто като кристал, без никаква нечистотия. Като дойде мъчнотия в ума ти, кажи. Аз трябва да имам ум светъл като слънцето, без никаква тъмнина. Като дойде мъчнотия в душата ти, кажи. Аз трябва да имам душа благородна, обширна като цялата Вселена, без никакви дребнавости. И най-после. Дойде ли някое мъчнотият духа и кажи Аз трябва да имам дух мощен като Бога и едно с Бога. Следователно. Като се намериш затруднение, извади според случая съответното правило и го произнеси няколко пъти наред. Щом кажеш така? Злото ще дойде при тебе и ще каже. Ти можеш да грешиш. Кажи му, не, аз трябва да имам сърце чисто като кристал. Прочити правилото и го служи в джоба си. Ако до, злото дойде и започне да влияе върху умът ти и ти каже, тази работа не може да се направи по друг начин. Не, аз трябва да имам ум светъл като слънцето. След това злото ще дойде да изкушава душата ти. Ще му кажеш, «Моята душа трябва да бъде необятна като Вселената». И най-после, като дойде да изкушава и духа ти, ще му кажеш, моят дух трябва да бъде мощен като Бога и едно с Бога». След всички ти опити, злото ще се намери в затруднение и ще каже, «Учен е този човек, не мога да го изкуся». Чисто сърце, света лум, обширна и необятна душа и мощен дух – това е веригата, с която можете да вържете злото и да бъдете свободни. Аз искам вие да бъдете абсолютно свободни, т.е. свободни в своите възгледи, в своите вярвания, чувствания, мисли и действия. Представете си, че сте живели във времето, когато Христос е бил на земята и хората около Него са ви убеждавали, че Той именно е Христос, очаквания Месия. Други пък ви убеждават в противното. Душата ви се явява смут. Вие търсите Христос, смущавате се. Казвам. Оплувайте се на своето вътрешно веро, на своето дълбоко убеждение. Не търсете Христос тук или там. Той е вътре в вас, във вашата душа. Само свободният човек може да намери Бога и да има едно мнение за Него. Следователно, като се срещнем, ние трябва да имаме само едно мнение един за друг. Защо? Защото Бог живее и в два мен. Разсъждавате ли така, ще кажете Този брат е отличен, защото Бог работи в него. Този, този учител е отличен, защото Бог работи чрез него. Щом сме носители на Божественото, ние ще имаме сърце чисто, ум светъл, душа обширна и дух мощен. Само Бог в нас може да направи това. Казвате. Тежък мъчи е нашия живот. Престанете да се мъчите. Ама мъчно и да обичаме. Защо се мъчите да обичате? Щом Бог живее в вас, Той ще ви покаже как трябва да обичате. Той ще ви покаже методите на любовта и законите на мъдростта. Тогава вие ще обичате и любовта ви, ще бъде свещена. Благословение ще бъде и за този, когато обичате, и за този, който ви обича. И тъй. Обръщам се към всички млади и стари, към тия, които са започнали, както и към тия, които не са започнали и казва. Започнете да работите. Ама нищо не сме научили до сега. Да. Знанието, както и добродетелите с фуния не могат да се вляят в главите ви. Оставете божественото да работи във вас и като се прояви, постъпете както двамата братя. Пожертвайте вашето лично благо за божественото в себе си. Не постъпите ли така? Ще се яви спор в самите вас. Но се напитат. Трябва ли да бъдем учени? Трябва, разбира се. ние не се задоволяваме с обикновеното знание, с обикновената любов, мъдрост, истина, добродетел и правда. Ако е въпрос за знание, ние се стремим към онова знание, което Бог има. Ако е въпрос за любов, за мъдрост, за истина, за правда, за добродетел, ние се стремим да придобием божествената любов, божествената мъдрост, Истина, правда и добродетел. Обикновените неща не съществуват в нашия реч. Нашият идеал е към Божественото, към Възвишеното, към Великото, към Идеалното, към всичко това, което създава сенките, без то само да е сянка. Казвате, не невежа съм. Не говорете за невежеството. Грешен съм. Не говорете за греха. Слаб съм. Не говорете за слабостта. Павел казва, ние силните трябва да носим слабите. Аз подразбирам, че Бог, който е силен, може да носи нашите слабости. Всеки, в когото Бог живее, може да носи слабите. На слабия казвам. Бог може да живее в тебе и да бъдеш силен. Бог може да живее в синца ви и да бъдете силни. Следователно. Дайте свобода на Господа в себе си. Не го ограничавайте. Не му давайте правила как трябва да постъпва. Не искайте от Господа дрехи, обувки, шапки, а започнете с основното. Живота. Дрехи, обувки, шапки, те ще дойдат сами по себе си. Дойде ли божествения живот във вас? Всичко ще придобиете. Красив е този живот. Той носи свобода за вашите души. Като станеш сутрин, бъди радостен. Знай, че това е Божието лице в тебе. Няма по-голямо благословение от това да видиш лицето на Господа радостно и весело. Мнозина от вас сте заровени в гроба и викате, пъшкате под него. Дигнете плочата на вашия гроб и излезте навън. Като поставиха Христос гроба, отгоре сложиха плоча и голям камък върху нея. Можа ли той сам да махне този камък от своя гроб? Не можа. Христос получи 80 000 удара от римските бойници и 4 големи гвозди на ръцете и на краката си, следствие на което беше... Слаб и сам не можеше да отмахне камъка върху плочата на своя гроб. Ангел дойде от небето да махне камъка от гроба на Христос и Христос възкръсна. Всички вие сте разпнати на кръста, имате гвозди и на ръцете и на краката си, обаче мешио Христос и вас има съществена разлика. Христос умря и възкръсна. А вие сте раснати на кръста, но още не сте умрели. Ще приведа един пример за изясняване на мисълта си. Един проповедник в Америка говорил на своите слушатели за щедростта. Той им разправил, че за да се спаси човек трябва да се жертва за Бога, т.е. да жертва човешкото за божественото. Един от присъстващите слушатели, голям богаташ, като слушал този проповедник, каза И без жертви и без голяма щедрост човек може да се спаси. Как се спаси разбойникът, който беше прикован на кръста заедно с Христос? Какви жертви беше направил той? Проповедникът му отговори. Разбойникът на кръста беше умиращ човек, а ти си още жив разбойник. Същото е и с вас. Вие сте растнати на кръста, но още не сте умрели. Ама и ние ще умрем. Това е друг въпрос. Всичката мъчнотия е, докато сте на кръста. Вие сте растнати на кръста и викате, дигате шум. И Христос, докато беше жив на кръста, викаше, Господи, защо си ме оставил за присмех, за поругание на хората? Но като разбра волята Божия, той каза, Господи, да бъде Твоята воля. В Твоите ръце предавам духа Си. Като замина Христос, зонзи свят, Снеха тялото му от кръста, сложиха го в гроба, а отгоре поставиха камен на плоча. На третия ден Слезе ангел от небето, махна камъка, дигна плочата от гроба и Христос възкръсна. Така и вие ще викате от кръста, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил за присмех и порогание на света? Господ ще каже, свърши се всичко. След това ще дойде Николим, ще иска разрешение да снеме тялото ви от кръста, ще ви увие в плащеница, ще ви сложи в гроба, а отгоре ще затвори с каменна плоча и камък върху нея. Най-после ще дойдат свещеници да запечатат гроба, да не би учениците ви да дойдат и да задигнат тялото ви. След три дни ще слезе ангел от небето, ще махне камъка, ще отвори каменната плоча и вие ще възкръснете. Казвам, лесно е, когато ви свалят от кръста, но всичката мъчнотия докато сте още живи на кръста. Най-после и вие трябва да умрете. По думата смърт, ние разбираме трансформиране на съзнанието. Когато Христос умря на кръста, съзнанието му се трансформира. Той получи просветление за великия порядък в света, за новото, което иде в живота. Когато новия живот проникне в вас, стария живот ще му отстъпи мястото си и вие ще слезете от мистическия кръст на страданието. След това ще слезе ангел от небето, ще отвали плочата от гроба ви и вие ще влезете в свободата на новия живот в Възкресението. Само така Бог ще влезе да живее в вас и вие ще започнете да работите на земята. След Възкресението Христос прекара между учените си цели 40 дни невидим за света, като продължаваше да проповядва. Казва се в Евангелието. И отвори умовете им да разбират писанията. Само възкръсналият придобива реалния Вечния, съществения живот. Животът на безсмъртието. Сега вярвам, че разбрахте всичко, което говорих. Това са думи на освобождаване. Онези от вас, които са разбрали думите ми, трябва да образуват помежду си една божествена верига на хармония и единство. Единство в мисли, в чувства, в действия. И стремеш във всички посоки. Ние сме за великия живот, който се проявява във всички посоки. Във физическия, духовния и божествения живот, като части на общия божествен организъм. Бъдете носители на това единство. В това се състои божественото учение, което всеки ден трябва да се прилага в живота. Щом го приложите, опитате – тогава можете да разправите на другите хора как сте намерили този път. И тъй. Работете тази година усилено, да приложите божественото учение. Аз наричам тази година божествена година на чистене. Миналата година беше година на любовта. Като роди детето си, майката започва да го чисти. То може да стане в бъдеще гений и светия велик учен, но докато порасне, майка го чисти по два-три пъти на ден. Чистенето е необходимо и за възрастните хора, докато Божественото укрепне в тях. За възрастният чистенето е така естествено необходимо, както за малкото дете. Щом Божественото във вас се усили и вземе надмощие над човешкото, вие ще станете силни и ще живеете възвишен и идеален живот. Докато дойде това време, постоянно се чистете. Всички хора имат слабости. Човешките слабости са условия за проява на душата. Когато душата се намери в ограничителни условия, тя започва да се лута натук-натам, Както пчелата се блъска в затворения прозорец на някоя стая, докато се освободи. Препятствията в света са необходими за прогреса на човек. Щом Божественото дойде в вас, то ще освободи душата ви от всички препятствия и ограничения. Всички хора се нуждаят от абсолютна положителна вяра. Колкото трудно и да изглежда това учение, кажете, ние можем да разберем и приложим божественото учение. Ама слабо ми е вярата. Нито помен от това. Не е слаба вярата ви. Трябва ли да напуснем света, да служим на Бога? Не. В света ще живеете. Който където е там ще разреши задачите си. С какви методи? С методите на божественото учение. Всички знаете какво са допринесли методите на миналото. Хората на миналото и в горите са живели, и в манастири са служили, и в църкви са се кланяли на Бога, но задачите им от днес не са разрешени. Сега остава да се приложи служенето по вътрешна свобода. Нека всеки се вслуша дълбоко в себе си, да намери истинските начини на служене. По този начин човек сам ще се освободи. Пробудили се божественото в човека, той ще бъде в състояние да се освободи. Ще приведа примера за един американския паш, когато затворили за ред кражби и престъпления. Завързали краката и ръцете му с въжете и като го оставили да лежи на леглото, сигурни, че той е безопасен. Стръжарят, който го наглеждал, влезла една вечер при него с свеж и в бързината си забравил свеща в стаята. Като се видял сам стаята, Апашът погледнал към свеща и извикал. Има един начин за спасение! Вдигнал краката си към пламъка и пригорил въжето. След това поставил въжето на ръцете си и на пламъка на свеща и те и то също прогоряло. Освободен от въжетата, т.е. от ограничителните условия, той веднага отворил прозорица и избягал навън. Ето защо. Ако злото в света е вързало, ръцете и краката ви с а Господ е оставил стаята ви запалена свеж, трябва ли да питате какво да правите? Прегорете въжето. Ама позволено ли е? Позволено е. Кое е позволил на злото да те връзва? По своя воля всеки може да сложи въжето на свеща, да го прегори и да се освободи. През прозореца ли да изляза или през вратата? През прозореца. Ако прозорецът е затворен, излез през комина. Излез навън, откъдето можеш. Никаква друга философия не ти трябва. Всеки сам трябва да извоюва свободата на своята душа. Това е велик процес. В придобиване на свободата си човек се превъзпитава, израства, придобива великия морал на живота, при който злото не е в сила да свързва ръцете и краката му с въжета. Само по този начин новия живот ще влезе в света и ще може да реализирате всичко, което душата и духът ви желаят. Само така вие ще бъдете благоугодни на Бога и Бог ще бъде благогоден на вас. Само така вие ще се радвате на Бога и Той ще ви се радва. Кога ще стане това? Когато Бог дойде да живее във вас. Аз вярвам, че ще направите това, защото ви говоря великата истина. Аз ви предавам Своята опитност, по същия начин и аз придобих свободата си. Помнете следното. Човек трябва да има само едно мнение за Бог. Всичко, което Бог върши в него, е добро. И Бог има само едно мнение за човек. Всичко, което човек върши за Бога, е добро и правдиво. Казва Христос, отец ми живее в мене и аз живея в него. Този път е пътят за добиване на вътрешна духовна свобода и за разрешаване на всички блага в света. Друг път няма. Ако не днес, утре или когато и да е, но само по този път ще придобиете свободата си. Към когото и да се обърнете. Ако той знае истината, ще ви каже същото нещо. Ако не знае истината, той ще ви излъжи. Христос казва, аз и отец ми едно сме. Отец ми живее в мене и аз живея в отца си. Бог работи в мене и аз работя в Него. Сега искам вие да бъдете свободни, защото само тогава ще проявите и разработите вашите дарби и способности. Тогава и любовта, и мъдростта, и истината, и правдата, и добродетелта, които проявявате, ще бъдат на мястото си. Приложите ли това учение? Ще бъдете бодри и весели, ще бъдете дълбоки като морето и необятни като небето. Дълбочина ви е нужна сега. Живеете ли така? Каквито и да ви дойдат, в ума ви ще изпъкне мисълта, че Бог е с вас и вие сте с Него. Мислите ли така? Той ще ви снеме от кръста, на който сте растнати. Какво трябва да правим за постигане на свободата си? Да се молим ли? Трябва ли човек да се моли за свободата си? На работа? Сложете въжето, с което сте вързани на запалената свеж. Трябва ли да пеем? Кога пее човек? Когато свърши работата си. Кога пеят четварите, Когато отиват и се връщат от жътва, но не когато работят. Когато отивахте на работа, вие пеете. Сега сте на работа вече. Който работи, той не пее. И като свършите работата си, пак ще пеете. Всякога не се пее. Ако в някой горещ лещ, летен ден ви накарат да отидете на Витуша за някаква работа, можете ли да пеете? Като се качвате нагоре, можете да пеете душата си само. Но като се качите на Витуша и свършите определената работа, можете свободно да пеете. За всяко нещо има Определено време. Следователно, и за пеенето има определено време. Днешният ден е ден за работа. Първия ден на вашето съзнание. Първия ден за божествена работа. До сега вие не сте работили. Днешната работа определя бъдещето за цялата вечност. То е един от най-красивите дни в живота на вечността. Христос казва Отец ми работи и аз работя. Аз искам сега всички вие да сте на работа, понеже сте в деня на работата. Не отлагайте работата си за вечерта. Не. Този ден няма вечер. Той е вечен ден, без вечер. В този ден слънцето не залязва. Той е ден на вечното зазоряване и изгряване на слънцето. Ден, в който нещата имат начало, а нямат край. Той е най-хубавият вечен ден на радостта и веселието. Писанието се казва Като види лицето ти, душата ми ще се развесели. В този стих се говори именно за този хубав работен ден. Само когато човек работи за Бога, той може да види Божието лице и душата му да се зарадва. Ще кажете Добре щеше да бъде, ако днес присъстваха всички братя и сестри от провинцията. Всички са тук. Защо? Защото всеки брат или сестра от физическия свят, които са записани в Бялото братство, имат по двама делегати, които ги представят. единият в Божествения свят и един в Ангелския свят. Ето защо. Ако тук бяха дошли хиляда души, всъщност те ще да бъдат три хиляди мощни юнаци. Хиляда души на физическия свят, хиляда в ангелския свят и хиляда в божествения свят. Силата не е във вас, които сте на физическия свят, но в тия три хиляди души събрани заедно. И те работят. Не само хората на физическия свят работят. Знаете ли какво ще направят тия помощници отгоре? Те ще свършат работата на Бог. Той работи чрез тях. И тъй без песни, без молитви, без целуване на ръка. Всички на работа. Отгоре следят кой се готви за работа, и кой е започнал вече работата си, поздравявам ви с великия ден на работата. Бъдете герои и са работници на Божията работа. Душъл е вече този ден. Започнете божествената работа, защото тя определя бъдещия ви живот. Беседа от учителя, държана пред общия окултен клас, на 22 август 1928 година, София, Изгреб.